második fejezet, amelyben ezek után beborul az ég, és kiderül egy titok. Tülökórúnak igaza volt, de erre senki sem számított. A rendőszoba fogdájára nyugodtan kitehettük volna a megtelt táblát, a döglött aranyhal törzs vendégei együtt voltak teljes számban, akár névsorolvasást is lehetett volna tartani. Aránylag nyugodtan beszélgettek, a verekedés befejeztével elszállt belőlük minden harag. Csoportokba verődve álltak, ültek, vagy kabátjukat a földre terítve hevertek. A helyzet cseppet sem volt szokatlan nekik. Többet voltak ők már a különböző fogdákban, dolog, fegy és tolonzházakban, mint amennyit az olvasó elképzelni tudnak. Egyesek kis csomagokat vettek elő a zsebükből, és nyugodtan falatozni kezdtek. Mások egykedven szívták cigarettájukat, ismét mások a közelmúlt eseményeit tárgyalták a helyzethez illő komolysággal. Így tett többek között kockás Pierre és a Márki is. Egy sarokban ültek, és halkan beszélgettek. Közvetlen közelükben aludt az a szép, vörös hajú lány, aki a verekedés alkalmával megmentette a Márki életét. – Tudod, – mondta a kockás – Alapjába véve nem értem ezt a tülököt. Az egész Murit neki köszönhetjük. Ő jött azzal a hülyeséggel, hogy büntetlen előéletű van közöttünk. Én tudom, mit akart ezzel mondani, de már unom, hogy mindenki benn besúgódjanít. Ez a mániája. Mikor aztán bizonyítani kellene, akkor kussol. Látod, most is ott ül egyedül a sarokban, és nem jártatja a pedig most megmondhatná, ami a szívén fekszik. A márki nagyot szívott a cigarettájából. – Ne bántsd! – mondta Halkan. – Most nagyon megvan zavardva. Maga sem tudja, igaza volt-e vagy sem. Az, akit ő vádolt, olyan energikus foglalt állást és harcolt mellette, hogy most fogalma sincs hova, mihez tarsa magát. – Mellette? – csodálkozott a kockás. – már csak ketten harcoltunk mellette. – Te meg én? – Úgy van – felelt a Márki. Bolondokat beszélsz, hisz akkor csak kettőnk közül gyanakodhatod valamelyikünkre. De hiszen ez borzasztó. Ki meri rólam feltételezni, hogy büntetlen előéletű vagyok? Ezt senki sem meri. Nem tételzi fel. Hanem kiről? Rólam. És te tűröd? Kénytelen vagyok. Miért? Ezt nem értem. Azért, felelterezik Nátana már ki, mert csak ugyan büntetlen előéletű vagyok. Nagy csend lett. A kockás Pierre lehajtotta a fejét, és arcán az elkeseredés jelei mutatkoztak. Most nagyon megvetsz? kérdezte szorongva a márki. És miért vagy büntetlen előéletű? A kockás hangjában még némi reménykedés csengett. Talán olyan ügyes voltál, hogy nem csíptek el soha, és. Ne ménykedj, kockás! felelte a márki. Soha semmiféle rendőrségnek nem volt rá oka, hogy elcsípjed. Én ugyanis becsületes ember vagyok. Ne hallgulj rám ezért, és ne fosz meg a barátságottól. A kockás Pierre hatalmas újjai között egy cigaretta vergődött. Sokáig tűnődve nézett maga elé, majd rekedtem, mondtak. Szóval becsületes ember vagy. Bocsáss meg, kisé váratlanul ért a dolog. De azért természetesen barátok maradunk továbbra is. Talán nem is tehetsz róla, hogy becsületes ember maradtál. Lehet, hogy a rossz társaság hatásának köszönheted. Én már aludtam ilyet. A márki elmosolyodott, és barátja óriási kezére tette a kezét. Ne örködj, PR! Ne kell számomra mentőkölményeket. Én meggyőződésből martam becsületes. Ezt meg kell vallanom. Meggyőződésből? kérdezte a kockás szörnyűködve. Igen. De miért? Csak nem vagy úr. A Márki lehajtotta a fejét, szinte szégyenkezve mondta. De, igen, Piel, ú, vagyok. Megint csend lett. A kockásnak idő kellett hozzá, hogy egy kisé összecedje magát. Végre megszólalt. Hát, ki vagy te tulajdonképpen? Most a Márki hallgatott egy darabig. Tűnődve nézegette lyukasz cipőjéből kikandikáló hüvelykúját. Ez a látvány határozottan bántotta a szemét. Oda is nyúlt kesztyűs kezével, és megkísérelte, hogy megigazítsa a folytonossági hiány kompromittáló jelét. Nem sok sikerrel. Levette a monokliát, megtörölgette nem éppen tiszta zsebkendőjével, és visszatette a szemére. Aztán vontatottan mondta. – A neve megkérdezed? – Hát nézd, előbb-utóbb úgyis meg kell mondanom. – Legyünk túl ajta. – Nézd, szólt közben diszkréten a kockás. A nagyon nehezedre esik, nem muszáj. Pedig muszáj. Hát ide figyelj, ti engem a döglött ahanyhalban Mákinak csúfoltatok. Könnyen hallgattam erre a névvel, mert csak ugyan Máki vagyok. Tűnődve néztek ki az őrszoba rácsos ablakán. Közben teljesen beborult az ég, és elerett az eső. Hallották a vízcseppek csendes kopogását, és a Márki, mintha magának mondaná, folytatta. Igen, Pierre fúró. betudomásul, hogy a baátodat úgy hívják, hogy Jules du Verneau de Saternois Fél évvel ezelőtt még a francia hadsereg főhadnagya voltam. És mi történt veled? Miért vagy most itt? Fél évvel ezelőtt lefokoztak, felelte a márkiton hangon. Lefokoztak, és kihógtak a hadseregből. A bronzhajú lány nem aludt. Körülbelül akkor ébredt fel, amikor a Márki és a kockás Pierre beszélgetni kezdett. Felébredt, de valahogy lusta volt megmozdulni. Később, mikor meghallotta, miről beszélget a két férfi, már nem is akart. Kíváncsi volt erre a beszélgetésre. Lehunt szemmel feküdt és figyelt. Mikor a Márki megmondta a nevét, nagy önuralmába került, hogy mozdulatlan maradjon. A Márki ügyet sem vetett a lányra. Azt hitte, hogy alszik. Különben sem tartotta valószínűnek, hogy akadjon itt valaki, akit az ő dolgai érdekeljenek. Nagyon szívott a cigarettájából, és halkam, elgondolkodva beszélt. Tudod, kockás, én őszintén szólva nem szívesen aángatom bele a báátaimat bizonytalan kimenetelű dolgokba. Különösen nem olyan ha ez a dolog életveszélyes is egyúttal. Meg akarlak ugyan kérni rá, hogy légy a segítségemre, de már jó eleve felhatalmazlak, hogy visszautasíts, ha ezt tartott helyesnek. Ne szólj, kérlek! Hallgasd meg, mit akarok mondani! Kinyújtotta a lábát, feje alá tette a kezét, hogy ne nyomja annyira a tarkóját a fal, és halk szintelen hangon tovább folytatta. Körülbelül másfél évvel ezelőtt megismerkedtem egy angol házas párval. A házas pár Mr. és Mrs. Lawrence úgy látszik, nagyon hokon szenvezett velem, mert az első pillanattól kezdve igen jó barátságba keültünk. Sokat jártam fel hozzájuk. Egy héten háonszó négyszeros náluk vacsóháztam. Olyágokat vittem az asszonynak, szivaokat a férfinek, én pedig a viágai mér cserébe, kis hímzéseket meg dívánpánákat kaptam az asszonytól, és lóverseny tippeket a férfitól. Oánszék azt mondták, hogy én vagyok egész Párizsban az egyedüli baátjuk. Hát így éltünk, kérlek, hosszú ideig. Egész addig, míg meg nem történt a baj. Ma, amilyen baj ilyen esetekben történni szokott. Hiszen értesz, azt hiszem. A kockás vigyorogva bólintott. Na, azt hiszem én is. És mond, legalább csinos volt a nő? Nagyon csinos volt, felelte a Márki. Mind a mellett meg kell mondanom, hogy nem én voltam a csábító, hanem ő. Ez talán fócsán hangzik egy francia katonatiszájából, szájából, de ha hallgaszkodom az igazsághoz, hát meg kell mondanom, nem szerettem az asszonyt. Az igazat megvalva azt hiszem, ő sem szeretett engem, hanem inkább unalomból vagy szenvedélyből kezdte az egész játékot. Nem mondhatom, kellemes viszony volt, de volt azért hátránya is. Már nem mentem fel hozzájuk olyan gondtalanul és jókedvűen, mint azelőtt, amíg csak barátság fűzött össze minket. A férfi pillantásában állandóan a magyarult. A legaphobb és legjelentéktelenebb megjegyzést is célzásnak vettem. Szóval úgy viselkedtem, mint akinek horsz a lelki ismerete. Lüszi rettenetesen könnyelmű és vigyázatlan volt. Biztos, ha vettem, hogy rövidesen kitör a botrány. Már a fér rájön mindenre és egy napon a bomba csak ugyan felhobbant. Ha nap volt az, minden baj egyszer rá szakadt a fejemre. Az öcsém, aki külminisztériumi tisztviselő, megjött külföldi útjából, és egyenest az én általam felidézett szerencsétlenség kelős közepébe került. Lorenz ugyanis időközben mindent megtudott. Nem csinált botrányt, várt. Egy este koábban jött haza, és Lucy meg én olyan szituációban voltunk, hogy tanácsosabb lett volna, ha nem találkozom Loan-szel, hanem észrevejtlenül távozom. Így is történt. Kiszöktem a hátsó lépcsőházon keresztül, és amikor már majdnem hazaértem, rémültem vettem és rá, hogy az aktatáskámat ott felejtettem a nagy sietségben. Ez bozasztó nagy baj volt, mert a táskában a rendkívül fontos katonai iat volt, melyet másnap Heggyel továbbítanom kellett. Ha tetszett, hanem kénytelen voltam visszamenni. Úgy állítottam be a dolgot, mintha a táskát még tegnap hagytam volna ott. Lorenz kisé fúcsán néz rám, de látszólag elhitte a mesémet. Azt hittem minden a legnagyobb rendben van, pedig a szóban fogó irat másolata akkor már Lawrence birtokában volt. Volt ideje kivenni a táskámból, lemásolni és visszatenni. A márki kicsit fáradtan végig simított a homlokán, és csendesen folytatta. Rövidesen kiderült, az iratot lemásolták. Engem izetbe vettek. így az öcsémet kértem meg, hogy vegye kezébe a dolgot. Bár ne tette volna. Hajtam nem segített a közben járás, az öcsém pedig rettenetes bajba került. Hoánsz ugyanis aznap titokzatos körmények között eltűnt. Az öcsémmel látták utoljára, Bizonyítható volt, hogy ő tette el lábalól és tüntette el. Ugyanazon a napon, mikor engem kötelességmulasztásom miatt lefokoztak és kiközösítettek a hadságből, öcsémet gyilkosság 15 év fegyházra ítélték. Hát, így történt Pierre, ha hajtom már nem igen lehet segíteni, de az öcsémet talán még megmenthetem. Hát, ezért vagyok itt. Fél éve nyomozok az eltűnt Lorenz után. Családunk soha nem volt gazdag. Az állásomat elvesztettem. Az öcsém pár teljesen tönkretett minket. De nem nyugszom, míg az igazságot ki nem deítem. Dülök teljesen igaza volt. Én csak ugyannyomozok itt. De nem utánatok. Sokkal nagyobb vadat hajszolok. Edgar lawrence aki véleményem szerint a legügyesebb kém, akivel valaha Franciaországnak dolga volt. És ha megtalálom, Franciaországnak is szolgálatot teszek, meg persze az öcsémet is kiszabadítom. Hát csak ezt akartam mondani, Pierre. A kockás Pierre elgondolkodva simogatta borostás állát. Okosan tetted már ki, hogy őszinte voltál hozzá. A kockás Pierre soha nem hagyja cserben a barátait, ha segítségükre lehet. Ezen túl együtt dolgozunk, ha megengeded. Köszönöm. Keményen megrázta a kockás kezét. Azért is vagyok itt, mert egy hallottam, hogy a toaregek eredményes lázadása egy igen aktív, gémszervezett eredménye. Egy Lorenzhoz hasonló alakot Oánba láttak utoljára. Tehát a dolgot itt kellene megfogni. Mit tanácsolsz? Ebben a pillanatban megmozdult mellettük a bronzhajulány. Felült és azonnal beszélni kezdett. Majd inkább én szolgálok tanácsol Márki. Maguk ketten, mikor kimennek innen, habozás nélkül jelentkezzenek a légióba. Ha itt jelentkeznek, akkor a magadori erődben képzik ki magukat. Így tüstént a dolgok közepébe kerülnek. Véleményem szerint ez az egyedüli helyes megoldás. A Márki és a kockás elhülve bámultak a lányra. A Márki tért először magához a meglepetéstől. Nini, mondtak, ez az a kedves hölgy, aki... Leütöttem azt a pasast, aki agyon akarta ütni magát. Ezt most hagyjuk. Jelentéktelen dolgokra most nincs idő. Amit tettem, természetes volt. Kár lett volna egy ilyen csinos ifjújért. Ezt az utóbbi mondatot igyekezett lehetőleg közönséges hangon mondani, de ez a hang nem tévesztette meg a Márkit. – Hogy kell maga ebbe a környezetbe? – kérdezte. – Úgy gondolja, hogy nem vagyok ide való? A lány hangja vontatott volt. Nos, lehet, hogy igaza van. Már vagy két napja nem ettem, amikor Flőri felfogadott kiszolgáló lánynak. Csak addig akartam itt maradni, amíg összeszedem a vasúti költséget Mogadorig. Én pontosan ugyanabban a dologban utazom, amiben maga. Meg akarom találni, és le akarom leplezni Lorenzt, aki sírba vitte az anyámat, és tönkretette az én életemet is. Mihegy kiengednek innen, indulok is Mogadorba. Tehát, – Kicsoda maga tulajdonképpen. – Lilian Lorenz vagyok. Edgar Lorenz testvére.